Beosztani. Ez a kejfejön, Csi. Tizenkét éve aljaknak nem való. Remélyük, valami marad azért. Ma a 2014 április 14-e van. Nézz rám a tóttas, hogy hogy fog ez eltartani kilencig. Nevetni lehet vele. Minden alkalommal nem fog tudni kikapcsolni a mikrofont, amikor köhögök. Most elnézést kérek és többet nem. Arra kérném üleket, hogy különböző termékeket ne jelenítsenek meg, hogy egy, -egy ziletpengét, vagy láncos útifüvet vagy nyalogassam a talpamat. A láncos kuti füvet azért mondtam, hogy szerintem olyan nincs, vagy ha van, akkor nem tudom elképzelni, hogy, hogy lehet valaminek ilyen neve. Még egyszer arra kérem önöket, hogy a Honkommal kapcsolatban semmilyen telefonot ne reszemeküljön. Hogy... Jó reggelt kívánok, de azért Kimondon bioktron lámpa. Drága asszonyom, ha egyszer arra kérem Önt, hogy ne fontoskodjon, akkor megtenni azt a végtelen szívességet, hogy nem fontoskodik? Men a klubrádióba. Bárhova csak innen el. CD-t keresem, de nem van. Megvan. Lesz John Mayer is, de kiadott a Pet-Meter És egész hallgatható. Májusban lesz itt. Nagyjából másfél hónap múlva. Ez eltart egy negyed óráig. 353-94-51. Ez az on day one. <hums> annak idején ki volt hírva, hogy a hatarozás alatt a a üzlet zavartalan üzemel, a kejfejjancsira is ez vonatkozik. Legfeled nem fog sokat beszélni, meg van a maga előnye. De nyugodtan megmutathatják magukat, ha 2014. április 14-e van. Hétfő. Felszólalás reggel egy 8 10 fok van. Félig borult, félig nem borulték. Ez a Kejfejáncsik minden, amit azaz napról tudni kell, hogy érdemes a hallgatók és Fialajános műsor. Ezek az én hallgatóim, én Fialajános Elérhetőségem 353-9451, figyelek, ha mire. A kérdésekben legyenek nem tekintetten, hogy nagyon sokat nem beszélek. Talán bár nálam ezt tudni, de zenét hoztam, de havon mivel megszakítom a zenét. tonyax a szabadságtérig. Örögött. Örögött, kívánok. elképesztőnek tartom, ami kishantosan történt, e, hogy gyakorlatilag 1500 milliós nagyságrendű terménybe szántottak, és beleindik ebbe a képbe, ami a szabadság téren történt, ami majd a pakarik szövetkezetekkel történik, mind-mind hatalmi arrogancia, amilyen nyugaton több százezer ember menne az utcára. Nézdek. Én csak a messzire jött ember tudom ennek ajánlani, ugyanis lassan a szabadság tér, vagy a takarékban, vagy kisantos csak akkor érthető, ha valaki azt így háromnyed órában egyszer elmagyarázza. Eljutottunk oda, akár a kejfejancsiban, akár a kejfejancsiban, hogy ahhoz, hogy ezekhez hozzá tudjuk nyúlni, ezeket meg kell érteni. Nem megúszható egy ilyen háromegyen órás összefoglaló. Az követően se biztos, hogy történik bármi. Azt pedig ne felejtse el, hogy a a folytatásra adott szavazatot, ez pedig egyértelműsíti a helyzetet. Köszönöm. Kesikeső? Kalapjára? Kedve mindig jó? Ha szeretné, hogy a kefejáncsi árbockasarában ezentúl is vidám, zajos, őszinte élet legyen, ráadásul megengedheti, hogy új, 25, 50, 75 vagy 100 ezer forintos elemekre cserélje a fáradtakat, akkor írjon a török pont, Kukat, gmail.com e-mail címre, adja meg a telefonszámát, és mulatunk tovább! Szia! Ekecsén hangod. Jó, beadlak. De nem értettem, hogy reggelúta teázol, mint a mi csoda? Mint egy dosztólyoszki karakter. <hállap> Úgy is azt mondta a nőm, hogy nagyon jó a beszélgetések, de még izgalmasabb lesz, ha a többet tud beszélni. De még emlékszel arra, hogy mit mondott Magyar kornélia a 2013 október 23-a után? írt is egy ilyen tanulmányt, beszélgette Beszéltünk is róla, igen, emlékszem. De nem akarnak a helyzetbe hozni. behozni? Jó, Neked a főnököd, nem? És a baráton, de attól még beszéltünk róla. <kül> szóval ebben a politikai helyzetben, mint a viccben, Mindenkinek volt még egy jó ötlete, csak a ludak vagy a libák, azok voltak nagy rossz állapotban. Azt kérdezem tőled, hogy játszunk matematikát, te jó vagy. Nézzük azt, hogy milyen eredményekre lehettek volna képesek külön. És hány mondátumhoz jutottak volna? Most 38-hoz talán? Igen. És abból ugye 9, nem a szocialistáké, talán. 4-4 plusz 1. Így van. Nézzük azt, hogy külön indulnak. Nyilván teljesen megmondhatatlan, hogy milyen Így van. A kampányok külön indulnak, tehát azért, hogyha azt nézzük, hogy az egyén. Ilyen... Akkor álljunk is itt meg. Az, hogy együtt indulnak, vagy külön, ez látszólag praktikus kérdés. Sőt, a választási matematikát, vagy a választási törvényt illetően nagyon is praktikus. De ugye mi is történt 2013. október 23-án, aminek volt némi előzménye, de leginkább a klubrádióban, aminek nem feküdt alá. Október 23-án Mesterházi Attila januárban 14-ben Bajnai Gordon kérésére viszont ágyba vetette magát. Elmesélnéd ezt nekem? Mert én akkor letettem a főesküt, hogy nem megyek vissza. De ez a főeskű, ez alól már föl vagyok mentve szerintem, amit akkor ott megtettek, az komplet baromság volt, még akkor is, ha akkor se nyertek volna. Ott egy olyan, ők azt mondanák, hogy kompromisszum, szerintem pedig ott valami olyan égtelen baromságot csináltak, amiről ők találtak magyarázatot, én pedig tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy örülök, hogy ma már nekem nem kell szolidárisnak lennem belük a magyarázatokat a illetően. Uh. Na, kérdésedre is válaszolják, mit mi történt akkor 2013. októberében még zajlott ez a bizonyos előválasztási kampány, hogy ki legyen a baloldalon a vezető erő. És akkor még az volt a szándék, hogy Gyurcsán ki kell szorítani, és nem szabad bevenni a szövetségbe. És ugye ez ellentületekozott a közönség, amely csak azt tudta, hogy összefogás bármi áron és bármilyen fordában. Jó, akkor menjünk még vissza. Még visszabb. Végül is az összes közvéleménykutató az hozta... Kormányváltó hangulat van. Csak éppen nincs kire rábízni a kormányváltást. Így van, ennek az egész vásztási, ennek pont ez volt a célja, hogy még ha kormányváltó hangulat van is, akkor is a relatív többséggel ellenszeni azt, hogy ne legyen kormányváltás. És ami fontos szerintem, ezt érdemes szem előtt tartani, hogy, hogy miközben a Fidesz minden önkényes tevékenységének vagy tettének a magyarázata az volt, hogy a baloldal távol kell tartani hatalomtól, és tartósan gyakorlatilag meg kell semmisíteni politikailag. Akközben most már a régi baloldalnak az életben tartása változás az első, ez célja ez egy érdekes, vagy cél ez, ez egy érdekes helyzet, tehát Gyurcsáj Ferenc gyakorlatilag a Fidesz tartotta felszínen ezzel a választási rendszerrel, hogy januárban miért állapodtak meg végül, hogy egy kicsit... Te... Egy még nem tartunk ott. Igen. Beszéljünk az ellenzék szerkezetéről amely jellenzék alkalmatlan volt, így utólag látva, de előtte is ezt valószínűsítettük leváltani a kormánypártokat. Térjünk felkül... vissza olyan történelmi időkre, mint Karácsony Gergely eh, technológiai vagy technikai koalíciója, amely egyszerre volt agyrém és egyszerre nem, de valójában az is azt fogalmazta meg másképpen, mint amiről te beszéltél, annak a képtelesének a feloldását, amit a választási törvény létrehozott. Most, hogyha a jobbiknak a koalícióba vételéről beszélünk, az egyébként technikailag, mert szigorúan csak technikailag egy hatékony, hatékonyabb nap tűnő konstrukció volna, mert tegyük hozzá hogy ezt nem tudjuk, hogy hogyan reagált volna erre a, a választóknak a jelentőség. Tehát a hagyományos baloldali választói réteg hogy a jobbikra is kell szavazni. Tehát ez, ez is egy olyan dolog, amit most így utólag okoskodunk, de nem igazán lehetett megjósolni, hogy az sem, hogy önmagában az, hogy lesz egy összefogása, vagy elméletileg matematikailag esélyes a kormányváltása, az nem fog megmozgatni olyan toványokat, akik nagyon nem szeretnék, hogy maradjon a kormány. Tehát utólag most persze elemezzük, és nagyon okosak vagyunk, hogy az miért bukott el, de szerintem ez nem volt egy, egy determinált, előrelátható dolog, hogy ennyire nagy fog szenvedni, így is ez a baloldal, más kérdés, persze sokkal sokszor mondtuk azt, hogy Gyurcsány Ferenc meg fogja akadályozni azt már önmagában a saját személyével, nem az, hogy, hogy a létező szavazók egyben maradnak, hanem, hogy új szavazók jöhetnek a kormányváltó oldalra. Hát... De én nem akarok jelenleg pártokról beszélgetni, legalábbis így nem, és nem akarok Gyurcsány Ferencről se. Azt szeretném, és ez egy hosszan kifejthető kérdés. Valójában 2010-től 14. ig hogy alakult a fidesz szembeni elégedetlenség dacára annak, hogy megmaradtak a kétharmad. Ez egy önnelentmondásos kérdés, de talán a helyzet is az. Pontosan, hát a helyzet az elsősorban a választási rendszer miatt, az, mert tudjuk, hogy az a Fideszre... De várj egy mindent ne fogjunk rá a választási törvényre. Végül is, a... tehát akkor is nem tudom, négy millióan szavaztak, vagy nem tudom hány millióan a Fideszre, Akárhogy is nézzük, lehet, hogy nem jön neki a kétharmad, de sokkal többen, mint az ellenzékre. Tehát azt kérdezem, hogy alakult az az elégedetlenség, amely nagy volt, de mégsem. nagy. Azt szeretném azért hangsúlyozni, hogy nem mindent a választási rendszerre akartam volna fogni, csak azt szerettem volna megemlítani, hogy 94 óta nem volt járó szeregményen a Fidesznek is illett kétharmada. Ettől függetlenül a régi választási rendszerben is nyert volna. Ez tényes van, az elégedetlenség az nagy volt, és azért. A várkozóhoz képest, meg a, a jogszabályi környezetnek a keretéhez képest elég nagy elégedetlenségeket. Nyilván a legnagyobb tanulság az, hogy hiába voltak nagyon elégedetlen tömegek egy-egy ügyhöz kapcsolódó, eléggé heves állampolgári ellenállás. Ez az ellenzék, ez, hogyha ezt szeretnéd hallani, akkor ezt készséggel ki tudom mondani, hogy nem volt a... De én nem beszélek, ez nagyon fontos, nem beszélek az ellenzékről, az emberekről beszélek, akik <há> viszonyulnak a kormánypártokhoz, elégedetlenek vele, de kitartanak mellette. Ö, nem, szerintem így ebben a formában. nem ezt a pont erre próbáltam utalni, hogy mikor volt egy nagy állampolgári engedetlenség, ez politikai formát nem tudott kapni az ellenzékállapota miatt, amelyben persze nem beszélünk most. De nem azok az emberek tartottak ki a kormány mellett, akik elégedetlenek voltak, hanem egy relatív, relatív kisebbség, amely elégedett volt a kormányjal, elegendő volt ahhoz, hogy a kormányt meg tudja tartani ugyanabban az erőben, parlamenti arányban, mint 2010-ben. Jó, nem telt még hosszú idő, de tudjuk annak a szerkezetét, annak a választói körnek, akik fenntartották a Fidesz két ö, Nem ismerik pontosan. Ö, azt tudjuk, hogy nagyjából másfél millió kötőjel, két millió ember van, aki azért, ö, akinek tényleg nagyon-nagyon sok arcú csapással emme szüksége hogy ne azon automatikusan a Fideszre. Nagyjából ezt a kör tudta megtartani a Fidesz, itt meg kell, hogy álljunk, hiszen, hiszen most egyébként is kevesebb a hangom. Milyen arcul csapás kellett volna ahhoz, még hogy? Hát ezt leginkább tőle kellene megkérdezni. De te fogalmaztál így? Értem, értem, csak azt, azt próbáltam ezzel kifejezni, hogy ennek a választói elegendő volt valószínűleg a és maga mondjuk ez a vagy szakmailag nem túl igényes koncepció, amelyre viszont el lehetett mondani azt, hogy a kormány az emberekért harcol a gonosz multikkal, energiaszolgáltatókkal, Európai Unióval szemben. Nagyjából ekkora körre ez elegendő, de azért hosszú távon egy, egy veszélyes képet a szíves szempontjából is, mert nem csak egy fogyópártról van szó, amely egyenletesen fogy, gyakorlatilag kétszer t leszámítva, szavazói bázis tekintve nem öregszik. Tehát egy hasonló problémával küzdködik, mint az MSZP, csak egy lépéssel hátrébb van. És hát ugye ott liheg a nyomában a Jobbik, ami hosszabb távon egy komoly problémát jelenthet. Hát ugye a liheg az túlzás? Desek? A liheg túlzás? Ö, annyi van nem túlzás, hogy, hogy senki nem számította arra, hogy a Jobbik négy év parlamentben tolhatott idő után, és gyakorlatilag egy majdnem pár szakadás után, de nagyon sős belső után, nem csak hogy meg tudja ismételni a 2010-es eredményet, de <kül> Magyarországon ezőre tudta tölni. De hol volt ott pártszakadás? Volt. Hol volt ott pártszakadás? Hát, azért mondtam, hogy majdnem egy tehát a borsodi szervezetnek a nagyon súlyos válságára gondolok, ami egy új szélső, ari pártnak a rétrejöttét eredményezte, és gyakorlatilag majdnem, hogy megszűnt a Jobbiknak a, a legfontosabb alapszervezet, és ebből tudott talprállni. Azért mondom, hogy liheg a nyomában, mert... <kül> Néhány éves késéssel, nagyjából azt látjuk, ami Franciaországban történt a, a Nemzeti Fronttal. Egy nagyon hasonló stratégiát követ a jobbit, és egy nagyon, nagyon hasonló stratégiát követ vele szemben Orbán Viktor, mint egy Sárközi követett a Fond szemben. És ezek a fejlemények, vagy ez a fáziskésés és hasonlóság, ez azért aggasztó szerintem hosszabb távon. Az hova vezet? Az ahhoz vezet, hogy a Miközben, ugye Sárközi az próbálta a szélsőjobboldalat leszerelni, hogy, hogy átvette, saját szavaival karolta fel az ő témáikat, ezzel gyakorlatilag ezeket beleemelte az elfogadhatóságnak határai közé. Akközben a szélsőjobboldalat pedig egy mérséklődő, vagy látszólagos mérséklődő kampányt folytatott, amivel elfogadta, az emberekkel azt, hogy ez nem egy szélsőséges párt, és ezzel tudta túlnőni magát a hagyományos szélsőjobboldali szavazorítagen. Miközben azért tartalmilag az a programját tekintve, csak egy raszista uh, rasszista, idegengyűrölő és mondjuk gazdaságpolitikailag teljesen egyes pártról beszélünk. A jobbik most nagyjából ezt, ezt az utat követi tavaly óta. Mit gondolunk arról a helyzetről, ahol az elégedetlenek nem találtak maguknak úgy pártot, mint amilyen mértékben elégedetlenek voltak? Nekem van egy hallgató, aki azt a tételt fogalmazta meg, hogy hiába van elégedetlenség, ha az ember a kabátját nem tudja kire akasztani és én végigharcoltam ellene, nem mondom, hogy a végeredmény őt igazolta, de az biztos, hogy engem nem. Nem azért, mert jobb eredményt vártam, hanem azért... Ezt nem tudom jól megfogalmazni. Én a fidesz szemben a légüres teret is pozitívabbnak tartottam volna. De nem azért, mert a Fidesz olyan rossz, hanem azért mert a Fidesz olyan rosszá válhat. Mert hogy a Fidesznek nincsen kontrollja. Hát ez a legnagyobb probléma szerintem most is. Nem azért, mert a Fideszről van szó. Tehát én nem a Fidesz eszemben ilyen életlenségre akarom kondicionálni az embereket, hanem bármely párttal szemben, ha nincsen kontroll, bármely országban az mindig nagyon veszélyes. említette valaki most a kis visszautalhatunk az emlékmű ügyre. Ezek mind, mind, mind arra mutatnak rá, hogy, hogy mit jelent az, amikor egy párt mindent meg tud tenni arra hivatkozva, hogy a választók megerősítették a korlátban felhatalmazását. De, tehát hogy valamennyire azért pozitívak vagyunk egy, egy ilyen vákum, ami most van, mert ez egy vákum gyakorlatilag az elégedetlenek uh, lebegnek a, a levegőben, az azért a politikában általában megteremt valamilyen kínálatot. Itt szerintem az lesz az izgalmas, meg engem az érdekel, hogy ez a baloldalon valakinek a feltámadása, valakinek a tervetele lesz, vagy pedig tényleg a jobbik lesz az, amelyik négy év múlva, vagy nyolc év múlva be tudja szatornázni ezeket a nagyeket. Hát igen, mintha hogy az emberben ott van, hogy egy mérsékelt ö, a, az ismérveit tekintve hagyományosnak tekinthető jobboldal a bajom, mire lenne képes a fidesz hiszen a Fidesz egy jellegzetesen magyarországi jobboldali párt a nemzetközi jobboldaliságnak már mint annak, ahogy a standard van, annak nem biztos, hogy megfelelne. De ezt egészen biztosan így van, erre én azt szoktam mondani, hogy, hogy mindig a baloldal elkezdve magának egy ideális jobb és viszont a jobb szeretne egy nyugati típusú baloldalt. Ez, de ez nem így működik. Tehát az ország terveli ki szerintem magának a jobb és a baloldalt. Úgyhogy, tehát, hogy időpocsákolást erre kell. Ebben nem fog veled vitatkozni, de az hogy az az elégedetlenség, ami volt, az nem tudott kikristályosodni se egy új pártban, se a létező pártokban, annak látjuk-e az okát, vagy az valójában az ellenzéknek a totális politikai alkalmatlanságáról szól, arról az ellenzékről, amely lehetséges, hogy most személyi konzekrenciákat levon, de az tartalmi átalakulást egyáltalán nem feltétlenül von maga után. Ez is egy olyan kérdés, aminek két vetülete van, és te szerintem csak az egyiket szeretnéd hallani. Nem, bármelyik azzal. nem. Figyelem. Kezdem, kezdem azzal. Tehát, Kezd azzal, az, amit nem szeretnék. Mit nem szeretnék? Azt nem szeretnéd hallani, hogy az, arról beszéljek, hogy, hogy a beoldal megújulásának öt voltak intézményes akadályai. Tehát nem beszélhetnénk arról, hogy Fodor Gábor és Gyurcsány Ferenc jelképezi a beoldalat. De milyen intézményes akadályai voltak, Gábor? Milyen intézményes akadályai volt? Milyen intézményes akadályai, hogy azt lehetett tudni előre biztosan, hogy, hogy az egyéni választókerületekben nincsen semmi esély egyetlen egyéni választókerület elvitelére sem. Hogyha egymással szemben írnulak ezek a szereplő, tehát ezekkel valamit kezdeni kellene. Most már lehetünk okosak, és mondhatjuk azt, hogy hosszabb távra kellett volna építkezni, és ezt a vereséget vállalni azért, hogy például hogy Ferencet kiiktassák a képzelből, de az utólagos okoskodás, és egy párt vezetőének az éppen következő választás kell általában Ez nem menti fel őket, azt mondom, hogy voltak ilyen kényszerek is, Emellett az egy nagy probléma szerintem a baloldal szempontjából, hogy hagyták elnézést a kifejezését szétrohadni a vidéki pártszervezetet. Gyakorlatilag elszakadtak az emberektől, és ez alatt nem azt értem, hogy nem, tudom, én nem az ő problémáikkal foglalkoztak, ami ilyen jól hangzó hanem egyszerűen nem, nem találkoztak velük, nem, nem voltak előttük. A jobbik volt az, amely benyomult. Uh, Igen Gábor, de őszintén meg kell neked mondanom hogy neked nem árt, hogyha nagy nyomást kapsz, mert itt van egy nagyobb tér, mint korábban volt de jobban tudunk általánosságban beszélgetni mint amikor én nagyon sok voltam és beleszorítottalak téged a sarokba szóval ez a szöveg amit te most mondtál, a vidéki szervezetekről, ez kísértetjesen a hajrá MSZP és most ugyanaz is hangzott el akkor Hiller István mondta az, hogy a cigányoknak szóló üzenet nem jutott el a cigányokhoz most azt mondta az MSZP, hogy a saját embereikhez való üzeneteik nem jutottak el, jöttek erre rá 2014. április 7-én, holott ezt korábban is tudták. Hát nem csináljuk már egymásból hülyét. Hát, ö, <gül> na, én ezt a hajrá Veszpét, ezt távolról sem próbáltam volna. Nem az, hanem a szituáció ugyanaz. Nem, nem. A attól még, hogy ezt lehetett tudni, és hogy ezt, ezt neki fel kellett volna ismerni korábban, attól, hogy ezt láthattuk. Tehát... De miért nem ismerték fel könyörgöm beleértve, hogy egyáltalán nem vagyok abban olyan nagyon biztos, hogy ez tényleg így volt hát azért ott nagyon sok vidéki van és nagyon sok vidéki tartja a saját embereivel a kapcsolatot lehet, hogy annak a minősége nem volt olyan lehet, hogy az üzeretek nem voltak olyanok és még egyszer amit elkövetett a is velük szemben januártól beleértve, hogy te nem vagy Mesterházi Attila beleért vagy te nem vagy Bajnai Gordon beleért vagy te nem vagy Gyurcsány Ferenc beleért vagy te nem és nem sorolom tovább az nem hiba hanem bűn és én tényleg azon gondolkodom hogy mit mondjak azoknak az embereknek akik taktikázva próbáltak valami olyan elvi jelentőségű dolgot elérni amire Istenem ha sikerült volna azt mondom hogy nem örülök neki de oké okay. de rossz eszközzel rossz eredményt értek el és ezt előre megfontoltan, szándékosan tették. Ebben az utolsó vonatban én nem vagyok biztos, hogy nem szeretek politikusokat megvédeni. Azért, hogyha arról beszélünk, hogy, hogy milyen bűnöket követtek el a saját párta szemben, hogyha Türan indulnak el, és mondjuk egyetlen egyéni mandátumot sem szereznek, és tíz mandátummal vannak a parlamentben, szerintem legalább ekkor lenne az elégedetlenség. Ez még nem, nem javítja fel ennek az okay. én a képződést. Életszemben felvetettem. Tudsz nekem matematikázni, hogy mi lehetett volna? Azért nem lehet matematikázni, mert nem tudjuk azt, hogy milyen hatással lett volna a szavazókra egy másfajta a konstrukció. Azt láttuk januárban, hogy a, a, a már összefogott baloldának a szavazótábor az szépen elkezdett átáramlani gyógyságos szerenthez. Tehát jó eséllyel egy közepesen erős és egy kevéssé, de a parlamentbe jutása még eléggé erős baloldali tömnek lett volna. De inkább a bizonytalanok lettek ott biztosak a szám, meg ugyanaz maradt? Hát a számok azok összeadódtak az összefogás miatt, azt nem tudjuk, hogy a bizonytalanok mennyire azért maradtak távol, amilyen lett ez a konstrukció. Oké, okay, akkor 2013. október 23-án nem is gondolták komolyan? Márint, hogy kik attól függ. Hogy külön lesznek? De akkor komolyan gondolták, csak könnyű volt akkor komolyan gondolni, amikor gyógyságy szemesz 2%-on állt. Mind, könnyebb volt, mint amikor 5 6 ment. Mondom, ez egy olyan, tehát utólag, utólag én azt mondom, hogy lehet, hogy meg kellett volna ott és ezt a választást beáldozni ennek, de én is utólag vagyok okos ilyen szempontból, azt nem tudtuk, hogy nem lesz elegendő idén is az, hogy váltsuk le Orbán Viktor arra, hogy nagyobb tömegben befogott arra, szavazzanak erre az összefogásra, most már ezt nagyon jól látjuk, hogy ez egy, ez egy bukott kép, hát ez nem fog működni. De ennek tényleg bedöltél, te ezt tényleg elhitted? mert én ezt nem hittem el, én egész egyszerűen csak nem akartam ugyanazokat a beszélgetéseket folytatni, mindig ugyanazokkal. Hát ezt meg tudom, ezt teljesen meg tudom érteni. Én nem, nem bedöltem neki, hanem nem tartottam lehetetlennek, de szerintem, hogyha valaki visszakeresse egy nyilatkozatainat, amitől Isten szegény, akkor láthatja, hogy én azért nem, tehát én bizonytalanul fogalmaztam ebben, és lehetőségeket megoldtam. Én ezt nem tudtam volna megjósolni azt, hogy milyen hatásra lesz ennek, ez is egy lehetőség volt, ami nem jött be nekik. Lehet, lehet egyébként, hogy ez jót is tesz nekik hosszabb távon, nem meglátjuk a következő Engem nem nagyon érdekel, hogy nekik mi lesz jó hosszabb távon, engem az érdekel, hogy mi lesz jó nekem hosszabb távon, és el nem tudom képzelni, hogy azzal a hozzáállással félét és ne essék, nem írom át a történelmet. De Mesterházi Attila, amit megtett Gyurcsány Ferencsel párton belül, ott véget ért a tudománya. De soha nem volt hajlandó bevallani. Ebben nagyon sok igazság van. Nem volt, be valami, nem, nem volt hajlandó bevalani, vagy nem volt a kerülete, hogy ezt kellően hangosan mondták. Én kellően hangosan mondtam, és holnap is mondom. Bajnai Gordon pedig addig volt jó, amíg fel nem ment a színpadra. Onnan, hogy felment a színpadra, onnan már nem lehetett visszamenni az öltözőbe. Gyurcsány Ferenc ennek volt a haszonszerzője, tehát ennek a haszonszerzőjének lenni, az a kérdés, hogy ez nagy dicsősége. Hát szerintem az nem kérdés, tehát ebben már határozott a véleményen van. De mégsem volt ez a konglomerátum képes nemhogy megújulni, de átalakulni se. És az a bajom, hogy ahogy a Fidesz azt mondja, hogy folytatjuk szemben koncegáborral, aki azt mondta, hogy tartsuk a helyes irányt, vagy tartjuk, aztán nem kapták meg a szabadatot rá, addig a Fidesz úgy folytatja, hogy közben azok a kritikák, amiket megfogalmaztunk tál én az farahány borsó amikor pedig most az ellenzék azt mondja, hogy radikális változásokra van szükség az MSZP-ben figyelj, én reggel hallgattam Horváth Csabát nem mérvadó a Kossuth rádióban a Kossuth rádióon nem mérvadó figyelj, ez kettős leléptetés volt én ott a riporternek is megmondtam volna, hogy haza Horváth Csabának is megmondtam volna, hogy haza és nekem ebből elegem van Bilágos, uh, eh, Tehát érted, farag... belerakok kifacsart narancsot a présbe, és te oda jössz hozzám, és azt mondod, hogy ne haragudjon fiatalember, csak azért szimpatikus legyél fiatalember, de ebből nem fog jönni semmi. Ott van narancs, azt rakja bele, ne akarjon ennyire spúrgálni. Kicsavart citromok, és kicsavart almák, és kicsavart körték, Miközben én láttam őket közelről, és van bennük innováció, de hogy az hova is menet közben, hát ez valami, ez valami fizikai rejteget. Magamra vonom a haragodat ismételtem, de szerintem tehát ez az a pont, amikor, amikor nagyon nehéz civilban vagy, vagy a mikrofon elvárkizelni ezt, hogy mennyi felé kell egy politikai vezetőnek felelősséggel tartoznia és elszámolnia. Megint csak ez nem mentéket, csak érthetőbbé teszi ezt a bénázást, amit láthattunk. Tehát, nem értem a mondatot. Hogy ahogyan kell felelősséget vállalni? Tessék? Úgy kell felelősséget vállalni, hogy az ember azt mondja, hogy nem sikerült döntsetek felőlem, azt lefelé megerősítik. Ö, ezt most nem teljesen értettem, de arra... Hát, a... Felajánlja a lemondását? Én persze, nyilván. Figyelj, én néztem Szekeres Imrét akinél nagyobb búvárkund nincsen, aki a saját hajóját olyan professzionálisan fúrja. És ezeket mind-mind eltűri az a vesterházi Attila, akiket nem tört el a gyurcsányféle szétvállás kapcsán. Ezek egyedi jelenségek lennének. De Szekeres Imréknek nincs az msp ben helye. És ez nem a Szekeres Imréről van szó. Arról van szó, Hogyha valakit az ember le akar váltani, akkor annak megteremti a feltételeit. És amikor Bajnai Gordon most azt mondja, hogy körömszakadtáig fog küzdeni, akkor bennem a 80-as vagy 70-es években szocializálódott emberben az van, hogy mi van, eddig nem azt tette. De mit fog ennél jobban csinálni? Kampányban úgy fog küzdeni, mintha az életemért küzdenék. Először is ez egy komplet baromság. Aki a politikát fontosabbnak tartja, mint itt az élet nincs, nincs, or, nincs a bajnai gordonnak izé. Nem, nem, nem árvíz van, nem katasztrófa van. És ezek az emberek mind tudják, hogy igazamban, és ezek az emberek mind elmagyarázzák nekem, hogy fiala. És nekem ezekkel az emberekkel nincs kedvem beszélgetni, hogyha mindig ezt fogják mondani, de kénytelen vagyok velük beszélgetni ők meg velem. Miközben a néppel beszélgetnék, hogy Nekem az Esterházi rostélyos nem mondja az, hogy Esterházi rostélyos vagyok egyébként, ha nem az. Nem elég Esterházi rostélyosnak látszani, annak is kell lenni. És ez nem a tisztességre vonatkozik. Az egész egy ilyen felfújt lufi. Miközben állítólag, amit a kormánypártok képviselnek, az rossz. De az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy tényleg rossz, -e, hogyha a vele szemben fellépő erő, ilyen gumicukor. Uh, És te is nagyon óvatos vagy, Gábor. Minél jobban beszorítalak, annál élesebb mondatokat tudsz mondani, minél nagyobb teret kapsz, ne haragudj, annál inkább tudsz úgy beszélni, mint egy politikus. Én tudom... Nincsen, nincsen szükséged hangra ahhoz, hogy ne szól az mellett az ember, de visszaszetnék a jólni egy kicsit korábbi ö, ö, felhordadáshoz, szóval szerinted a szekerességre most miért ilyen hangos egyébként? Megmondom egy neked azért, mert, mert benne akar maradni, mert van neki valami betétje az MSZP-ben, és azt még mindig ott kabatoztatni akarja. Erre próbáltam utána, hogy nem akar maradni, de azért ilyen hangos most, mert gyakorlatilag nincsen veszteni valója, mert szorul ki erősen. Tehát, amit a te számon kérsz... Nehogy szorul ki erősen, hát hány olyan lakossági fórum volt, ahol a szegény politikailag fogatlan Kéri László vagy más mondott olyat, hogy a hírtévi aztán napokig beszélt a, nem tudom, a kancsal fogó nőről, aki a elbecsély gabriella volt. Dehogy is, Gábor. Nem. De, jó, a parlamenti képviselő most? Nem, de azt már korábban is tudta. Hát korábban is tudta, csak arról. De hány olyan állás van még, amihez erre szert tehetne? Nem tudom, hallotta, de a Pukh a Pukh nem Szekeres És ez nem azt jelenti, hogy Tehát azt értsd meg, hogy mint egy edzőnek karban kell tudni tartani a csapatát, de ezek technikai kérdésekre adásul. Igen, csak ez nem úgy működik, hogy, hogy egy pártvezető hogy bejelenti hogy egyik rengel, hogy, hogy mostantól kezdve itt nincsenek a pártban, meg nem Nincsen szavuk ebben a, ebben a közösségben, hanem ez, ez kiszorító, ugyanit nem a kamerák előtt csinálnak. Ettől még lehetne hatékonyabban csinálni, de ez most egy olyan harc, amelyben szerintem például a Imre-nek a hevességét az okozza, hogy érzi azt, hogy, hogy ő itt nem kívánat összemély. Ez nem azt jelenti, hogy mostantól. De ugyanez a Váci vagy az Esztergomi MSZP főnök, akiket mindjárt megtalál a hírt annyi pártütő van ott, mint égen a csillag. Ezek, ne, ezek nem csak, én láttam őket közelről. Ezek csapatot alkothatnának, ha akar, megint felajánlhatnám a segítségemet. Ezektől az emberektől meg kell szabadulni, de nem az ellenvélemény okán. Az ellenvéleménnyel nem. nincs probléma. Az ellenvélemény kifejtésének, módjának okán. Nekem sosem volt bajom, valaki a kejfeje kritizálta. Nekem az a volt bajom, ahogy megtett. Ez teljesen világos. Akkor most hadd mondjak egy olyat, ami nekem mondjuk már erősebb. Szerintem ennek az egész problémának, ami egy megszorulatlan probléma, tehát hogy ki kell a pártot csúnyán kifejezve, ennek az az alapfeltétele, hogy ez a párt ez felismeri azt, hogy egy vagy két választást azt egyszerűen be kell erre áldozni. Tehát, hogy nem lehet mindig azt mondani, hogy most nem lehet azért, mert európai parlamenti választás, most nem lehet azért, mert önkormányzati választás, ezzel valószínűleg foglalkozni kell, mert a választási rendszer ilyen lesz 2018-ban is ezt el kell végezni, tehát én nem vagyok az mszp a tanácsadója, úgyhogy ezt mi tudjuk itt megbeszélni, de én határozottan ezt gondolom. Nézd, Gába, én úgy gondoltam, hogy amíg van muníció, és muníció van több, mint hang, addig én ezt folytatom, tehát rajtad múlik, hogy holna folytatjuk. Folytassuk. Ahó! Úttörőnek? Esik eső? Kalapjára? Kedve mindig jó?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 Az elemcserére való felhívás és ennek örvén. 9 <coughs> órakor mutattuk is egy olyan riportot, mint amilyet korábban csináltam, amikor vaktában telefonáltam. A mai műsor 9 óráig tart. Most felhívom Lankgyörgyit, utána pedig várom bármivel kapcsolatos telefonjukat. 353-9451, a hangom olyan, amilyen. Ezzel kapcsolatban telefonokat nem bárok. Köszönöm. <hört> Szia no lehet. Én el, hogy mi történt. Hát az történt, hogy voltunk fellépni, és szoktam magammal vinni a kutyát. Már vagyunk? Teljesen. Hát, ahogy szoktam magammal vinni a kutyát. És a kutyát. Györgyik, én mindig adásban vagyunk. Az egész életünk olyan. Elfelejtettem, hogy én mindig adásban vagyunk. És 6 hete fogadtam örökben, és ők szerintek hívják. De én nem nagyon értettem. Azt mondta az iva, hogy egy csatornában találtad. Egy csatornában találták és onnan vitték el egy gyertmesteri telepre Csongrádon, és ami betegséget ismersz, az mind volt a kutyának. Ez egy milyen típusú kutya? Ez egy ilyen, hát, nagyon lábú, hosszabbra nőtt, tacskó, nagyobb fejjel, de nagyon édes. Na jó, akkor most adjunk róla a személy leírest. színe van, a hasáról le van borotválva a szőr, mert az orvos megultrahangozta. Nagyra vannak nőve, a mellei, gondol, nem végszű. Nagyon szép a feje, olyan rókás oroszkános, és nagy szőre van. De nincs rajta semmilyen azonosító jel. De De csipoz benne van a nyakában, és egy amerikai mintás nyakör van a nyakán. Magában a nyakörden van valami beazonosítható izé. A csip a nyakában Bele van a csip Tehát ha, ha véletlenül meg tudják fogni Állatoros az elvinni Akkor, akkor ő már De az a baj nagyon fél a kutya Mert a hat ét alatt pont a fenekembe szokott be És onnan ki sem mozdult Mitől ilyet most már azt nem tudom Elszaladt, ez az az térnél volt Hárja még maradjunk a kutya leírásádnál Ez egy mekkora jó méretve. úgy méretre Hányszor hány centi Ja hát hányszor hány, hány centi Nem tudom, akkor, mint egy tacskó nagyon nőve, hosszú hangja. Mi a neve? Teri. Micsoda? A teri. És hallgat a teri. is rá? Hallgat rá, igen. Ő egy lány? Rá, Ő, egy lány. Rá, Ő egy lány? Ő egy lány, a nem mert látszik, hogy lógnak a csöcsei. Rendben van. Ezt akkor az előbb mondtad, igen, tényleg. Hálat. Hol tűnt el? Mondom, az Erzsébet térnél egy helyen feléptünk, ott kirántottam a nagy a és mint az őri elkezdett rohanni. És onnantól ezzel, hol a honvédtérnél, hol a Parlamentnél, hol megint az Erzsébet térnél látták, de senkinek nem áll meg, mert retteg. Értem. És általában általában bűnözőknél szokták mondani, hogy feltételezett tartózkodási helye. Ja, bocsánat, feltételezett tartózkodási hely az ötödik kerület, a 13. kerületig abban a ságban. Eltűnésének időpontja? Eltűnésének időpontja 12 én ö, ha, 3 6. Mennyi idő az, amíg általában egy eltűnt kutya megtalálásához reményt fűz az ember, tudom élete végéig? Igen, én speciál bármeddig, és ma is kaptam, hogy SMS-t a Honvéd látták. <hül> Mit tudok még tenni? Én semmi semmit drukkolni, mert hogyha valaki látja, akkor az a lényeg, hogy ne hajszolja, hanem próbálja meg odacsalogatni De mit mondjon neki, cicc, cicc, vagy mit, mit adjon neki enni? De sik. Azt mondja neked, hogy gyere ide De például az én hangomtól nem ijedne meg. Nem, nem, nem, nem. Gondolom érzi mindenkiből, hogyha a jóság jön ki belőle, tehát nem tudom, a kutyáknak van valami hülye a 64. érzőkük, és tudják, hogy mitől nem kell megijedni. tehát aki Terit látja, ne hívja fel a lakgyögyit, hanem mondja neki azt, hogy gyere ide, Teri, és miután meg... De utána hívjon fel engem. Mert... Oké, okay, rendben van, mert... tételezzük fel, hogy megvan Teri. Azt követően, most még miatt bemondanánk mindenkinek a telefonszámodat, mit csináljon? Ö, hát próbálja meg, ha más sem, azt nekem megmondani, hogy hol van. És megfog... Ezt értem, de mi az értesítési cím, drágám? Értesítési cím az nincsen, csak a telefonszámban. Jó, de akkor mit tegyünk? Tételezzük fel, hogy valaki megtalálja, vagy onnantól kezdve, már automatikusan fog Köszönöm tört... Köszönöm, engem hívja föl. Jó, rendben van. De ha György nem hívja föl, holnap is érdeklődöm. Ha nem, akkor engem, hogy hagyjon üzenet, dörö.fi alajanos kukat, gmail.com garantáltan nem tartom meg. John Mayer. Célvészet. Jó, igen. Azt hallottam most az MT hírekben, hogy a Fidesz ebből a kétharmadal e, egyértelmű felhatalmazás kapott, hogy az országot a talpára állítsa. E, most lehet, hogy én, én élet máshol, de nem ez a Fidesz kormányoz négy éve? És akkor most hol áll az ország a feje tetején? Géza, megmondom neked, elmondom neked, hogy ez hogy van. De csak azért, mert már ki lettem fizetve. Tehát van én ő, hogy éveszet. talpra áll. Talprább áll, és legtalpábra áll. Most már talpon van, de van talpab és van legtalpab. Aha, ez az, mint a népessében, hogy bokáig, térdig. <gül> aztán nyakig leszünk a szarban. <gül> nem feltétlenül. Ez egy negatív szenárió. Az enyém az nem ilyen. Értem. Akkor ezt fogjuk fő pozitívan. Akkor még nem vagyunk nyakig. Nem, ez azt jelenti, hogy van olyan, hogy talpabb, csak te egész egyszer egy szerencsétlen hülye vagy, és kevés a képzelő azt erőt. a. Jó, De Géza, figyelj azért, mert te megértél x évet, és csak egy nap kelt föl. Hol van az megírva, hogy holnap nem lesz két nap az égen, vagy három, vagy négy? Azt értsd meg, érts meg, hogy egy politikai erő, amely kétharmados felhatalmazást kap, az az örkény értelemben más csodákra is képes de hát én abban az egy napban hat higgyek már hát hogyha most ilyeneket mondok, akkor elbizony hogy akkor eddig jó voltál -e. hát de o... nem ez azt jelenti, hogy még jobb lesz még most. de azt értsd meg Géza, hogy rosszul látod mert eddig azt hitted, hogy a paradicsom nem fokozható de van paradicsom, paradicsomabb és legparadicsomabb és van kánoán, kánaánabb, legkánoánab, így is van, Na, boldog vagyok sütönöm de van, ez például a Kossuth Rádió nem tudja Velük azt mondják, hogy kelet és dél Magyarországon sütanak, tehát nekik például nincs iránytűjük. Küldeni kell nekik. Meg kell Már hogy a hangodnak, hogy értem? Én teljesen jól Egyet vagyok. Itt teljesen jól vagyok. A hangom is jól van. Hang hangabb, leghangabb. Gazolt, de kicsit lefogyhatnak és rádió, nem tudom, hogy hívják Kis Péter Ernő, vagy nem tudom, sok neve van azt hiszem ennek a srácnak, akit a sor teljesen alkalmatlanra szerintem de. Az, amit Horváth Csaba ott művelt emberek végül is az a szerencse, hogy van a természetben meg az emberi társadalomban is egy ilyen önszerveződés szóval végül is, hogyha nincs zebra akkor is át tudunk menni zömében úgy az út testen, hogy mindenki nem hal meg azt hiszem, hogy a főpolgármester nélkül is ellennénk. Én egész egyszerűen semmit nem csinálnék volna Csabával, itt megmutattam neki a mai nyilatkozatát, amit tett a klub rádió a Kostud rádióban, csak azt kérdezném tőle, modorosan, édes fiam, ennek mi értelme volt? és úgy beszélt saját magáról, miközben nem lehetett kiderülteni, hogy nem egy harmadik szeméről beszél. Aztán, amikor kiderült, hogy a kettő egy és ugyanaz, na no, hát akkor aztán a fal adta a harmadikat. 94 51 A különöi ki aki az életért fog küzdöni, jobb, nem tudom, az életemért. Mit gondolnak ezek az emberek, hogy ez fog most hatni? A klubrádió az rugózik, meg Gyurcsány Ferenc, hogy most mit kéne beadni a Nemzeti Múzeumban. Lassan elfordítom a hajómórát, és egyben szeretném elmondani, hogy az alábbi közszereplőkkel a héten, a jövő héten találkozom. És ezt a magam keresetlen módján, miközben nem kíváncsiak a véleményemre, elmondom nekik. És aztán azt gondom, hogy hónapokra búcsút veszünk egymástól, tám örökre. Jók velem, ki ellenem. 353 94 51, Az ATV már megint megszólította korrá egy Györgyöt, aki nem tud csöndetet egyszer mondaná azt, az ATV meghívására, hogy nem megy el. És pedig nagyon érdekesek, amelyek a Káván Olga beszélgetésről szólnak, és kettős leléptetést javasolnak. Lehet, hogy nem értenek velem egyedesi de jót tenne egy sziáteret. Igen. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy itt az részről a, a non-stop frontális támadás helyett, figyelentől igaza van, nem vagy nem lehet, hogy egy új tervet kéne megpróbálni, valamifajta konstruktivitást. Lehet, hogy ezek két fokkal egerőt tudnának jutni. Tehát, amit a én ebből a mondom, egyetértek, hogy inkább a napi problémákkal kell foglalkozni és valami észszerűen hozzáállni a dolgokhoz. Igen, de hogyha megnézi a Schiffer hozzáállását Abban épp az identitászavar benne van, mint Orbán Viktoréban Most már Azt mondtam, hogy Schiffer Andrásban megvan Ugyanaz az identitászavar, mint Orbán Viktoréban Valami, valami ellenében fogalmazza meg magát És nem valaminek az érdekében Elég Orbán biztosan. Viktor is árnyakkal küzd Schiffer András is árnyakkal küzd én azt a Sifer interjút, én azt láttam, azt a Kámenolgás mutatványt, és uh, akkor is ott én maximálisan Siferet megtudtam. tudtam. Én ezt értem, az az a az részéről minden értelemben hasonló cipőbe járok, mint ő, uh, családomat tekintve, és abból a szempontból ugyanazt a értéket, vagy véleményt képez. Csak tettem. egy dolgot ne felejtsen el. Új volt az, aki nem volt ott soha semmilyen elempés megnyilvánuláson. Láncoláson, vagy egyebeken, mert ez nem az önműfaja. Sifer András e tekintetben két dimenziós. Az, hogy Kálmán Olga kihozott belőle egy olyat, amivel elnyerte az ön szimpátiáját, az nagyobb mértékben szól ezígyben Kálmán Olga tehetségtelenségéről, mint Sifer Andrásnak a pozitív tartalmáról. Ön bedől az árnyéknak. Nem lettem siferelönös végre, és el véget. Vagy leakítja, vagy el... Jó, jól legyet, csak annyit akartam, hogy a siferelönösnek legalább nem kellett unikumokat inni. Viszont! Ja, Viszont! Én ezt nem értettem, hogy mit nem kell inni, a másrészt tényleg a hülyeségeiktől, ha jól értettem, óvjanak meg jó. Majd egy akvárium de még csak mi volt, mi volt az is. mondtam, és nem értem, mit mond. Nem értem most se. Nem érte. nem értem. De nem értem. Na ja, tényleg szó, szóval a trévi kultban dobáljanak be kavicsokat vagy pénzt, ideje mondatokat ne dobáljanak be? Semmi értem. Egy csomajá felvételt fognak hallani, szignált A következő perceket az Aquarium Club támogatja. És aki először jelentkezik, és ne teszi a főesküt, hogy elmegy a ma esti John Mayer koncertre másod magával, az most telefonáljon. Free! Jó reggel, kívánok, köszönöm. Hát én nagyon szeretnék elmenni. Én ezt értem, akkor el kell, hogy kérjem az e-mail címét. Kis türelm, ma este 8 óra tisztában ma van. Ma este 8 Igen, de Jó, Akkor egy kis türelmét kérem. az akváriumklub támogatta. Jó reggel. Jó reggelt kívánok! Takács Attila vagyok. Boldogan elmennék máshogy magammal. Én értem, majd nem, de köszönöm, már jelentkeztek. Nagyon kedves volt, egyszer két jegy van. Volt. Jó reggel. Jó reggelt! Marnás István lányfaluról. Jó reggelt kívánok! Két jegy volt, az elfogyott. Amennyiben más ügyben telefonálnak, akkor beszélgetünk, amennyiben nem, abban az esetben zene szól. Nézzük, én a szövegemmel nem akarok vihart kavarni, de... Azt az egyértelműséget kell visszavennem, amely egyértelműséggel lehet, hogy elvesztettem az összes szimpátiájukat, de többször volt igaza, mint hányszor nem. Engem egyébként nem érdekel a Fidesz és nem érdekel az MSZ, hogy az ország sors érdekel, de ebben az enyém. Én nem vagyok politikus. <hazán> Mutatván az elemcserét, mutatván a hajórának elmozdítását 9 óra után egy olyan beszélgetést hallanak, mint amilyet már régen Valakit felhívtam, aki szóba állt velem Fiala János vagyok, rádióriporter Folytathatom? 3.53.94.51 először. Jó reggelt, Jánon. Szombaton voltam, a feleségemtől kaptam jegyet a Rózsa Házba, hobó a hármas oltárján. Hát nagyon-nagyon-nagyon megfogott és nagyon-nagyon jó volt. Nem láttam még ezt a műsorát, és uh, nagyon érdekes volt az egész, ezt a három költöt összehozta, vagy zenész, ahogy Úgyhogy nagyon-nagyon fantasztikus, fantasztikus, és ha tudják, akkor nézze meg, vagy nem tudom, láttam már. 34, 94, and how I learn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 Jala, János vagyok, ennyi hangom van, de cserébe kevesebbet beszélek. Lehet, Roszgonyi Zoltán Czubló alpolgármestere van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Kérdezni lehet tőle, illetőleg jöttek kérdések, de a kérdések zöme. Az a Városligettel volt kapcsolatos, amit e-mailben küldtek, beleértve, hogy a és nem marad abba, Mindazok a szuglóiak, és nem szuglóiak, akik a Városliget leendő gikaberuházásával kapcsolatban aggályokat fogalmaznak meg. Azoknak én jól sejtem, hogy sem önnél, sem Papcsák Ferencnél nincs fogadórája a helyzetből adódóan, vagy én ezt rosszul tudom. Hát fogadóra az van. Ezt a szó témában nagyon szívesen meghallgatunk, hiszen amit nem tudunk mi magunk megoldani, abban meg tudjuk keresni azokat az illetékes szervezeteket, akik adott ügyben <gül> nem tudnak hozni. Nyilván az uglajon önkormányzatnak és majd fel kell vennie a kapcsolatot a Városliget fejlesztésért felelős állami szervezettel. Ige, és mindenképpen figyelnünk és ügyelnünk kell arra, hogy az ígéreteknek megfelelően az ölt felületek csökkenése nélkül, lehetőleg bővítésével valósuljon meg ez a fontos beruházás. Értem, de mindazok, akik egyéb kérdéseket is felvetnének, azok számára nem önöknél van az az ajtó, amit kopogni érdemes. Vagy igen? Um, azt gondolom, hogy lehet nálunk is kopogni, hiszen lehet, hogy nehéz megtalálni ezeket az ajtókat, ami ajtónk hitvált, tehát örömmel várjuk ezeket a kérdéseket, és továbbítjuk, mi egy, leegyeztetjük adott esetben majd a és a projektért felelős szervezettel, és akkor ezeket a válaszokat meg tudjuk adni a lakosságának. Érthető bizonyos szempontból az összelepek óvása, és annak a félelme, hogy ezek az összelepek esetleg csökkennek. Ugyanakkor amit mi, és én ismerek a projektből, az mind arra mutat, hogy épp, hogy nőnének ezek az összelepek, megszűnnének azok a jelen pillanatban áldottan állapotok, amelyek a p parkolásból, vagy éppen az átmenő forgalomból adódnak. Ha bárki kérdezni akar a zugló kapcsán, vagy zugló ügyében, vagy zuglói akármi, 353, 94, 51, amikor múltkor beszéltünk, akkor a munkerőközvetítésen kívül még egy dolgot említett, amiről szívesen beszélne, az a startup volt. Igen, már korábban sikerült arról beszélnünk, hogy egy 10%-os béleti díjtsökkentést hajtottunk végre az önkormányzati nem lakástílus helységek, tanyarul az üzlethelységek tekintetében. Ez része annak a csomagnak, amelyen megpróbáljuk a zuglói vállalkozókat egy picit segíteni. Másik része volt a munkaerő amely az zuglói munkaerőt képzett, kiválogatott zuglói munkaerőt szeretnénk biztosítani a zuglói vállalkozóknak, és a startup program is ebbe illeszkedik. Ennek keretében pedig szeretnénk a pályakezdő vállalkozókat segíteni és számukra olyan üzlethelységeket biztosítani a vállalkozások elkezdéséhez, amelyeket nem, tudtak, nem tudtunk kiadni, iránt nem volt üzleti ördeklődés. Ezt viszont ingyen szeretnénk számukra biztosítani minimum egy évig. A program Most történik a program véglegesítése, az egész pontos szabály, rendszer, amely majd ezt jellemzi, az most kerül végső soron kidolgozásra. És amint ez megtörténik, ezt meg fogjuk hirdetni az összes felületünkön, körülbelül mikor lesz? És az írott sajtóban is. De ez körülbelül mikor lesz? Kicsit segíteni azokat, akik most szeretnének pályakezdőként. Azt kérdezem, hogy ez mikor várható? Én azt gondolom, ez egy hónapon belül várható, még áprilisban esetleg ennek a programnak az elindulása. Szőnyi úti bővítés, bosnyák tér, harmadik ütem. Szőnyi úti, úti felújításokkal kapcsolatosan csupa örömteli hírről tudok beszámolni, hiszen megkörtént a tanulszoda alapkületételé tele még április negyedikén szombaton, és szeptemberre valószínűleg el is készül, ami azt jelenti, hogy szeptembertől már az uglói óvodások, iskolások korszerű új 20 méteres tanmedencében és a hozzá kapcsolódó visszaszoktató 90 cm-es medencében tanulhatnak útni, és tovább folyik a nyugdíjas úszás is, hiszen nyugdíjaseink számára. 30 ezer alkalmat vásároltunk a bvsz ben ami annyit jelent, hogy összesen 30 ezer alkalommal húzhatnak az zuglói nyugdíjasok ingyen a BVSZ zugló Emellett elindult az MLS pályázat során elnyert támogatásból a sportpályák a futballpályák építése. A jelenleg használtunk kívül helyeken, az öltözők megújítása is, tehát a BVSC sporttelep idén, jelentős felújításon, megújuláson esik majd át, és jövőre teljes erővel, teljes bőzzel tudja fogadni majd a sportolni vágyó dugóiakat is. Bosnyáktér? Bosnyáktéren uh, újonnan kialakított közösségi tér második ütemének befejezése után, most, hogy elkészült a torony örömünkre, a Bosnyáktér csömörű úti oldalát is fel tudjuk újítani, azt a részt, amely jelen pillanatban a BKV megállók e, részét jelenti, és ezen a részen is megújul a műszaki, e, valamint utcabútorok kerülnek kihelyezésre ezen a területen is. Tehát egységes, e, egységes kinézetű, megújuló teret szeretnénk biztosítani az uglagyak számára. És természetesen ez még csak a térnek a megújulását jelenti, a templom és környékének a megújulását, de komoly és konkrét terveink vannak arra, hogy homlokzat felújítási pályázat keretében a Tér házai is megújulnak a közeljövőben, valamint vélhetően szeptemberben legkésőbb elindul a beruházás is a rákos környékén, tehát kezdve kialakulni a kereskedelmi közigazgatás és kulturális központ képe az a vízió, amit mi szeretnénk megvalósítani a következő négy évben. Ma nem kérdeztek az emberek, úgyhogy akkor elköszönek Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, viszont... Várjál egy másodsz eszemel, hogy mégiscsak kérdeznek. Várok, várok. Jó reggelt! Balázs, jó reggelt! Arról lehet valamit tudni, hogy a város, igen, de konkrétan mit terveznek, mert arról én még soha nem Jó, Azt most ezt. biztos, hogy nem. Tehát e, erre a kapcsolatban volt már egy beszélgetés Bálászlóval, és hát ez a kérdés így ebben a formában kétezben nem megválaszolható, de úgy a beszélgetést tervezek Bálászlóval. Nagyon szépen köszönöm, Rosz úr. Köszönöm szépen, viszont, viszont A műsort az uglói önkormányzat támogatta. szépségkülem ezt adott ki David Crosby. Fiedervény Inside the blind Let go Stepping through the clearing My ground soul This kind of love Don't need a home This kind of heart Beats all alone This kind of world Shadows become in the dream. This kind of love don't need a home This kind of heart beats all alone This kind of world The sky is dark enough to swallow you. A storm, violence—the least of all its forms. This kind of love don't need a home. This kind of heart beats all alone. This kind. Of Lenyűgöz velem ez. Ez volt a declaring. Nem kell, hogy elriassz önöket az én hangomban, még egy negyed óránk bármivel kapcsolatban telefonálhatnak, ha érdemes. Dolog Ugye volt, aki a választásuk előtt azt kérte, hogy legyen itt még egy felmérés. Valószínűleg szerette volna magát visszaigazolva látni. Több mint egy hete voltak a választások. Én azóta próbálom feldolgozni, amit én ezzel kapcsolatban érzek. Ezért beszélgetek minden nap Filip Havgáborral. Egy olyan hallgatói megnyelvánlásra nem emlékszem Az elmúlt egy hétből Aki az őrömének vagy a szomorúságának olyan módon adott hangot Amit érdemes lett volna hosszabban meghallgatni Elképesztőnek találom fordítás ide, elemcsere oda Főleg a hét érdekről, tehát városi számukról és B betűkről, amelyek egyébként zövében nem kerültek adásba. Amikor én elemcserét hajtok végre a műsoromban, vagy próbálok végrehajtani, akkor szeretnél felé is szíves figyelmüket, hogyha már belenéznek a napba, a nap melege ebben a formában Önöket nem fogja felmelegíteni, vagy mi lesz majd este? Hova lett az élet? Beleértve, hogy bármi másról. Én, hogy az életkor rosszizmus, de én talán három vagy négy éve láttam a de én még 81 éves rockstar, vagy nem miő. Nem láttam színpadon, kíváncsi vagyok, hogy mit tud. Abba remélkedem a sokat. Tesek. Jó legelkívának. Ha nem tévedek, a választások előttönnek volt egy nekihívása, egy új Pest-Serenc Így van, voltam is. És milyen volt... E kívülálló szemével nézve ezt a két szurkoló tábort, illetőleg a mérkőzést nézni. Először is nagyon nagy élmény volt látni egy meccset helyszínen. nagyon lenyűgöző volt. Látni embereket szurkolni rá, látni összetartozó csapatokat, a szószoros értelmében döbbenetes látvány volt az, hogy a két szurkológárda, a két kapu mögött teljesen önálló életet él, semmi közel nincs a focihoz, és olyan távolság választja el őket amilyen az én koromban, amikor én még jártam foci meccsebből is látszik, hogy ez régen volt sose fordult elő tehát az az ilyen, az ilyen aréna hangulat volt, de nem abban az értelemben ami a foci meccsekhez való hanem, hanem ami egy ilyen valóság sú, mint a tévében hogy elhúzzák a rácsot, és akkor kinyírják egymást közé. hát a mesve kurva szar volt, pardon de jobb volt a Fradi jobb volt a Fradi a bírói szarbolt elnézést. Ö, menne még a labdarúgó érkezésre ezek után? Nézze, ez egy nagyon jó kérdés. Mert aki engem meghívott, ő vele végül is nem is találkozta, mert folyamatosan tárgyalt. Um, tehát kenne valaki, akivel, tehát hogy mondja ugyanazt értem meg, mint a bulikban régen, de az egész létezésem ilyen hogy ott ültem egyedül, és próbáltam feloldódni, és az igazság az, hogy azért ez egy tízes skálán egyen ötösre sikerült. Uh, tehát az, hogy az ember milyen közegben van, azért az is nagy hatással volt rám, hogy láttam, hogy azok az emberek ott csoportot képeztek, és az jutott az eszembe róla, és itt leviszem a hangsúlyt. És nagyon költői leszek, de legalább őszinte, annak idején osztálykirándulásokon, tehát most nagyon messze járunk, 11-12 éves vagyok, én egy hangadó fiú voltam, de nem biztos, hogy szerettek. E, és nagyon drukkoltam, hogy azok választanak engem szobatársnak, akikkel én együtt szerettem volna lenni, de valamilyen ismert vagy ismeretlen okból megfelelőrészt aláhúzandó, ezt nem mertem mondani. Magyarul vártam, hogy ők mit mondanak. E, és nagyjából ugyanezt éltem meg itt a meccsen is, ahol egy csomó embert ismertem, de én annyira aggóltam amiatt, hogy az én társaságomra nem tartanak igényt, Kapucniban és baseball sapkában voltam, Simón Gáborabb voltam a Simón Gábornál. <gül> Még egy kérdésem lenne, ha megengedi, hogyan lehetett bejutni? Milyen tortúra volt a stadionban való bejutásnál? Mert nekem legutóbb ez vissza... A kiutás volt tortúra, a bejutás. Nézze, a bejutás az teljesen fialai módon történt. Először is elkésztem 10 percet, tehát nagyjából úgy érkeztem oda, nézze, én annak idén a Viktória partján Ugandában Günther Grász bádok dobját olvastam, és kerestem egy padot, hogy leüljek. Tehát konkrétan valami olyan mértékben voltam, nem való. tehát ott nincsenek padok, nem tudom miért gondoltam ezt, és azt se lehet mondani, hogy engem csak úgy ott leraktak, hiszen addigra már ott bejártam fél Afrikát, és csak akkor jöttem rá arra, hogy egész egyszerűen nem látom a helyemet, amikor egy krokodil elment mellettem. Na most ugyanez volt a meccsre való kimenetelnél, mert amikor olvastam a utcai csatát, akkor azt gondoltam, hogy elmenni az Újpest meccsre az olyan, mint megbászni a kilimancsárot. Most ez egy komplet komplét farokság volt. Tehát olyan mértékben vagyok e tekintetben elszakadva, ebből a valóságtól, hogy arra szavak nincsenek. Magyarul én nagyjából 6 órakor indultam el. <gül> Megérkeztem nagyjából 7 órakor a városkapóhoz. Ahol konkrétan valakit megkérdeztem, hogy hol van a stadion, tehát úgy néztek rám eleve, mint valami marslakura, de visszafelé is úgy néztek rám. Amikor felszálltam a 30-as buszra, azzal mindjárt egy megállóval többet mentem a kelleténél, így nagyja az első voltam is láttam. A 15. percben, vagy a 18. léptem be, és akkor beléptem, akkor ott meghőköltem a látványtól, olyan volt, mint a Gránk de most nem túlszok kifelé menett, pedig nem engedték ki az embert. Én a VIP-ban voltam, ott másfél órát, több mint egy órát kellett lenni. Biztonságjogból nem engedték ki az embert. Most egy olyan ember, aki kapucniban és sapkában van, miközben szeretne beszélgetni, de senki e sem egy oda, ráadásul megettem két kaszinótojást, tojást, termék amit nem kellett volna. Úgy éreztem magam, mint kamaszkoromban a várklubban, amikor néztem a csókolózókat, és azt gondoltam, hogy Istenem, de szép lenne velem, és csókolózna valaki, csak éppen nem tettem semmit se érdekében. Ott is egy csomó ismerős volt, de mindenkitől elhúzódtam. Néztem a, a focistáknak a bugyiméretű szoknyát hordó nőit, mint valami így. Színéter, aki azt mondja, hogy Istenem, majd egyszer focista szeretnék lenni, mert akkor nekem is ilyen nőm lehetne, de ez most nem féltékenység felkeltés a honpola irányába, tehát egy ilyen teljesen idegen valaki amit egy dologgal tudok jól leírni hogy amikor én Zságár koncerten voltam születésnapi koncerten, azt mondom a tudtasnak, mert őt nem látom akkor annyira idegen benyomást keltettem a koncerten, hogy oda jött hozzám hogy egy 23 éves srác a baromi kinézetű nőjétől rám nézett, és azt mondta élvezni nem analizálni. Majd visszament a nőihez. Most azt gondolja, hogy a metrón két ember is odajött hozzám, hogy ugye én nem a meccsről jöttem, mert valami olyan idegen benyomást keltettem, hogy nem elég, hogy idegen benyomást keltettem, de még emiatt le is szólítottak. Pedig én nagyon igyekeztem feloldódni, ennyire sikerült. Nagyon szívesen beleértve, hogy elnézést kérek, amiatt a beszámoló nagyobb mértékben szólt róla, mint a meccsről, Devecs vegyes lenyűgözött, bár lenyűgözhetett volna a színvonalával is. Vagy csak azt nem tudom eldönteni, hogy amit magamról elmondtam, az érdekes volt-e vagy sem, de ez már nem fog kiderülni, mert még van a műsornak pontosabban mondva. Most jön az elemcsere által ösztönzött része. Még az elemcsere előtt. <kül> Kilenc óra van. Most egy beszélgetés hallanak a hírek után, ahol úgy működtem, mint korábban, vaktában telefonáltam, valaki felvette, és hajlandó volt szóba állni Fialajános János vagyok, rádióriporter. Folytathatom. Rádió Q99.5. Sziasztok, Maros Erika vagyok. Jó reggelt kívánok, fialajános vagyok, rádióriporter. Folytathatom? Hát tessék. Elmondhatom a mesterségem címerét? Nem nevet ki? De. De szár rám egy fél percet? Igen, szárnok. Én egy rádióriporter vagyok, de ne legyen ilyen szárnakozó a hangja, tehát nem arról van szó, hogy valami szerencsétlen volnék, hanem lehet, hogy szerencsétlen vagyok, de olyan rádiómisorokat készítek időnként, ahol vadidegereket hívok fel. tehát ülök egy stúdióban, tárcsázgatok, és ha valaki hajlandó velem szóba vele beszélgetek, az egyszer lemegy a rádióműsoromba, soha többet nem ismerem tehát nem tudom, hogy kivel beszélek, mert elfelejtem a számát. Ilyen beszélgetésből már több tucatot készítettem. És most szeretném, ha a bizalmába fogadna, elhinné, hogy Fialajános vagyok, elhinné, hogy rádióriporter vagyok, elhinni, hogy nem akarok öntől semmit, csak beszélgetni, nem vagyok kíváncsi arra, hogy kire szavazott, nem akarok önnek eladni egy porszívót, elvennék az életéből öt vagy 6 percet, vagy annyit, amennyit rám szán. Elhiszi? Elhiszem, de én nem akarok a rádióba szerepelni. De te szerepel, csak beszélgetne velem, az, az se... Az emberek azt se tudják, hogy olyan kicsoda. Hát, Nem beszélget velem? Nem. De megmondja, hogy miért? Hát, mert azt, hogy van szó, nem tudok úgy válaszolni, és akkor... De honnan tudja, hogy nem tud válaszolni, nem is kérdeztem semmit. Alapvetően megmondja, hogy bizalmatlan, tehát mi az, ami ellene szól? Hát, nem tudok fontos választani. Van-e bármi, ami mellette szól? Hát, nem van. Alapvetően azt érzi, hogy ez a Pali valamit akar magától, amit maga nem akar? Igen. De az a beszélgetés, vagy attól fél, hogy valamit akar, csak nem mondja meg az elején? Igen. És ha a végén nem akarok öntől semmit, és kiderül, hogy csak beszélgetni akarok, akkor az egy olyan pozitív dolog lesz, hogy meg fog bennem bízni anélkül, hogy ismerne? Tegyen velem egy próbát. Mi kerül? Hát semmibe. Na látja. Elárulja, hogy az ország melyi részében találtam meg ön, fogalmam sincs. Szabolcs-megyében. Megyébe. Szabolcs Szabolcs-megyében. Mert az jutott az eszembe, csak nem tudom, hogy ott előfordul-e. Ilyen, hogy itt a fővárosban, én a fővárosból beszélek, e, ha autóval közlekedik az ember, akkor nagyon sokan kéregetnek, és hogy akkor az ember eldönt, hogy kinek ad, kinek nem ad. De nem tudom, hogy ott, ott ahol például ön él, ott ilyen előfordul-e. Na, itt nem. Ez egy kis falu, ahol én járok? Vagy ez egy város? Várossá van itt van, ilyen kis város. Ez az ön szülővárosa? Igen, igen. Elárulja hogy hány éves, bár nőtől nem illik megkérdezni. Hát ez igaz, azért én elárulom 62. Ő meg tudja nekem mondani, hogy nőtől miért nem szabad megkérdezni. Egy férfitől meg lehet kérdezni, hogy hány éves egy nőtől nem. Miért? Az udvariatlanság. Hát én nem tudom, de nem illik megkérdezni. Az eddigi 63 év, abból mennyire emlékszik vissza? Hát Sokra, sok minden rácsakol a... Hány éves korától van aktív emlékezete? Hát Négy, ért, vagy nem tudom Alapvetően jó Vagy alapvetően rossz élete volt? Hát Inkább jó, mint rossz Ha egy arányt kéne mondani Ami persze egy baromság Akkor lehetne mondani egy arányt mondjuk egy tízes skálán Hogy 6 volt jó, négy volt rossz Vagy ezt így nem lehet felosztani? Hát inkább olyan 6 volt, jó. De lehet, hogy 7? Lehet, hogy 7, és igen. És lehet, hogy 8? Hát. Magával lehet alkudni. Honnan? Ha azt kérdezem öntől most, amit valószínűleg más nem kérdezne, hogy ön most, ma, április azt hiszem, hogy 10-e van, szerete élni, akkor erre mit mond? Hát szeretek, persze. Volt olyan periódusa, amikor nem szeretett élni? Hát, na, volt. És akkor mik voltak a gondok? Hát a betegségem. Amit legyőzött, vagy amivel megtanult hát, együtt élni? Hát nem győztem, levele előlek együtt. Megkérdezhetem, illetve hát megkérdezni lehet, de aztán majd önön múlik, hogy válaszol. Milyen betegsége van? Lesse. se betegségem. Gyógyítható, gyógyíthatatlan? Nem gyógyítható, csak vigyázni kell. Be kell tartani a szabályt, és... Alapvetően mire kell vigyázni? Hát, hogy ne romolna. De jó, de ahhoz mit kell tenni? Nem hogy... a gyóztet, a dolgostimát csak megfogadni. De bármiben korlátozza az életét, tehát ha fel akar mászni egy fára, akkor felmászhatna? Hááá, de hogy nem ébírnék. Az egy másik kérdés, de abban nem akadályozza a vesélye. Hát abban nem. De például nem ihat meg 6 liter pálinkát. Hát, például. Bár ahogy én gondolom, sose hívott meg 6 liter pálinkát, vagy előfordult? Hát ne. Én most nagyon előítéletes vagyok, ha azt mondom, hogy Szabolcsban azért az emberek isznak pálinkát, vagy ez egy bántó mondat volt? Nem, bántó itt a Szabolcs megyében, nagyon divat a pálinkázás. És milyen pálinkát isznak az emberek? Hát ilyen házi főztes pálinkát, főzött pálinkát. Önöknek is van ilyen? Nekünk is van, mert gyümölcsösünk van. A férje főzi? Hát nem a férjem, hanem elviszi pálink a főzőbe. De azt ön nem ihatja? Nem. És korábban? De korábban se. Mikor kezdett el rakoncátlankodni? Azért egy gyönyörű szó a magyar, vagy nagyon szép nyelv, nem? Az egy szép szóny rakoncátlankodik, nem? Hát, vagy három éve vettem észre, de a észre kellett volna venni. De milyen érdekes, látja ezt a mondatot, be se fejeztem, és ön tudta, hogy miről van szó. Az én lányom mindig rám szól, amikor egy mondatot nem fejezek be, mert azt mondja nekem, hogy ő honnan várhatja el, hogy ő tudja, hogy én mire gondolok. De ön kitalálta. És mit vett észre három éve ezelőtt? Hát, egy voltam étvágytalan, ilyen, és úgy mentem el az orvoshoz. Egyből rájöttek a bajára? Nem, tehát nagy kivizsgáláson voltam, mire rájöttek, hogy a van baj. Hány orvosnál járt? Hát soknál. Csak el kellett menni ennyire egy házára, valami nagyvárosba? Házára befektettek, hmm. és ott. Megküldtek mindenféle vizsgálatra. Meg volt Ijedve? Tessék. Meg volt Ijedve? Hát igen. Mire gondolt, hogy itt, mire gondolt arra, hogy most itt a vége fuss el véle? Igen. Igen. Ön hogyan van a halállal? Hát azért éppen félek tőle. Temetőbe jár-e a szüleihez? Hát még bétem jártam, még édesanyám él, de most már nem csak kimenni, messze van, autó nincsen, kerékpárral menem birok. Ez mind a betegségével van összefüggésben? Igen, bele vagyok gyengülve sose fog már vissza oda erősödni ahol volt? hát tudom már biztos nem anélkül, hogy vége lenne a beszélgetésünknek én kívánhatom önnek azt lehet, hogy nem ezt szeretné leginkább de kívánhatom én önnek azt hogy egyszer még tudjon felülni a biciklire, jól kikerék magát és ne legyen utána beteg hát hát ez jó lenne szereted biciklizni? igen, mert Kézdesítő voltam, úgyhogy én minden nap. Ja, de postás volt, vagy mi volt? De igen, postás kézdesítő. Húsz évig. Az akart lenni gyerekkorában is? Ó, oh, de hogy hát. Mikor, ja. merre, de oda sodort a sors végül? Sokat fújt a szél, sodorta ide-oda? Oh, jaj. Elnézést, valaki hív egy telefonon egy pillanatra, várj, megkérdezem tőle. Jó, és hát de lennerakja, le jó? Jó, jó. Csak jó. már másodszor hív. Jó napot kívánok! Halló! Jó, vissza kell, hogy hívjam mert most egy másik hallgatóval beszélek, de visszafogom hívni. Köszönöm szépen! Köszönöm! Lenne, lenne, lenne, lenne, lenne, lenne, ne, ne, nem önnek mondtam! Ne nem, nekem, jó! Nem, nem, nem, ez egy hosszú történet, mert eh, elmesélhettem, hogy de nagyon röviden megpróbálom elmesélni, mi történt, jó? Jó! Akarja, mert ha nem akarja, akkor nem mesélem el! Az Azt történt, hogy az én rádióműsoromban rendszeresen megszólal a Ferencvárosi polgármester. Tudja, Budapesten van egy kerület, a kilencedikkel, és úgy hívják, hogy Ferencváros. Járt ön már Ferencvárosból? Hát, nem igen. Vagy lehet, hogy járt Ferencvárosban, csak nem tudta, hogy az Ferencváros? Igen, az is lehet. Mikor volt utoljára Pesten? Hát, Pesten lakik a kisebbik az idén még nem voltunk, hogy beteg voltam, de tavaly igen. És milyen gyakran járt korábban? Hát, én elég gyakran jártam egyedül egy-egy hétre, Hány gyerek két van? Havan, két havonta. Hány gyerek van? Nekem kettő. És a másik hol él? Köszük. Másik hol él? Az Andornak táján, Eger alatt. Andornak tája? Igen. Ez a neve? Az a neve, igen. Na hát... Ő lehet, hogy sose járt Ferencvárosban, én meg nem jártam Andornak tája. Ez a neve egy Andornak tája? Igen, igen. És ezt írják, vagy jével? Ellipszilonnal, igen. Ez egy kis település? Hát nem, Antó, kicsi Egerhez már ott van, majdnem összeér a két Eger. Hm. Meg És ott mit csinál? Ott mit csinál ez a gyerek? Hát ő könyvelő, Aha. könyvelő van a lányomnak. Ott. És a Pesti gyerek mit csinál? A Pesti gyerek meg most uh, óvodában titkárnő. Aha. Amúgy pedagógus a szakmája. Akkor ezek szerint két lánya van. Igen. Szóval az történt, hogy a Ferencvárosi polgármesterrel megállapodtunk abban, hogy készül egy futballstadion a Fradinak, és hogy azt néhány hallgatom, mint egy negyvenen meglátogathatják. Volt ön már valaha foci meccsen? Há, dehogy. Ott helyben se? Helyben se. Férje nem focizik? Férje nem, fo nem focizik, a férjem meg nem is annyira izgatja a meccs a tévébe se. Ott se nézik? Nem. Önnek mi volt, vagy mi van a kedvenc sportága? Műkor csolya? Ó, nekem semmi. Semmilyen sportközvetítés nem néz? Hát nem. És korábban a biciklink kívül milyen sportot üzött, bár a biciklizés sem sportként űzte. Hát sportot nem üztem sosem, elég volt a biciklizés. Melyet biciklizett egy nap? Hát több mint tíz kilométert. De ott helyben? Tehát ott, ahol lakott? Igen, nincs helyben. Ez egy kis település? Igen. Akkor ott mindenkit is? nagy, nagy település, mert város. De ott mindenkit is, mert vagy csak a környéköt? Haha, ha mindenkit ismerek én itt. Az ég egyet a világem. Hát igen, hát aki a... esetleg most került be fiatal, de azt is előbb-utóbb megismerem, már így is. És akkor mindenkinek köszön, és önnek is mindenki köszön? Mindenkinek. És ez jó? Ez jó. A városban nem is szeret lenni, ott nem is köszönnek az emberek egymásnak, talán a szomszédok. Hát, Én nem a várost. És milyen az, hogy mind a két lányát elvitte a város? Hát... Pedig a kisebbit nekik lakik a férje, majdnem szomszéd faluba. Taló, az az hanem, egy távházasság? Al, az egy távházasság? Nem. Csak lakott, és akkor itt maradhattak volna. Jó, hogy értem. Tehát a férje is elment erre az Andornak tájára. Mentek. Igen. Hirtelen azt hittem, hogy ő ott maradt, a lánya meg Eger alja alatt van, azért az nincs olyan nagyon közel. É, nincsen, egyik se. Tehát az történt, hogy... Igen? Egerőrta még lakik annak, és arra való a félje. Ő nagymama? Ő négy, unakáma, most jön az ötödik. És mekkorák? Hány évesek? Hát már 19 a nagy, 13 a kisebbik, 5 éves lesz a pesti 3 éves megint a pestié Ha egyébként nem jött volna ez a betegség, még most is dolgozna? Nem, nem, megvolt a 40 éves szolgálati időm, úgyhogy én alig vártam, hogy eljöjjek a postától. <gül> <gül> Jobb nyugdíjasnak lenni? Jó. Mit csinál? Hát nekünk van egy kis kert, kertes házban lakunk, és akkor, hát most már nem bírok igaz benne matatni, dolgozni, de azért csak jó kimenni. Ott, ahol ön most van, ott süt a nap? Igen. <coughs> itt nem süt a nap, itt felhős az ég. Itt süt, csak reggelre fagyott egy kicsit. Merre járt külföldön az életében? Hát én nem jártam sem erre, de szerintem... Az ukrál határ az öntől hány kilométer, vagy a román határ? Hát... Vagy száz... Nem messze. De arra se járt? Nem. Nem volt kíváncsi, nem volt pénz, nem volt idő, semmi közöm hozzá. Nem, nem tudom, hát mind a ketten dolgoztunk a fényemmel, el voltunk magunkkal. Hétvégén nem tűztünk dolgozni, mert földünk volt. Most már ugye eladtuk, nincsen, mert elég ez a kert. Mindjárt visszatérek az én történetemhez, de hadd tegyek fel egy váratlan kérdést. Árulja már el nekem. Végül is ön ugye élt 24 évet a kapitalizmusban, és élt előtte legalább 36-ot vagy 38-at a szocializmusban. Melyik volt jobb? Hát az jobb volt a másik. Az jobb volt? Szóval az történt, hogy... 40-en jelentkeztek erre a kirándulásra, és meg lehetett nézni a Ferencvárosi Stadion belülről, amit valamikor talán júliusban vagy augusztusban fognak átadni, és nem jött el mindenki. Ö, és azokat, akit nem jöttek el, azokat jól letoltam, de még jobban letoltam valakit, aki miután megtudta, hogy mindenki nem jött el, azt írta nekem e-mailben, ő szokott számítógépezni? Nem. Na, de, de, mikor bejött a divatba, most már már nem értünk hozzá úgyse. Tehát önnek a számítógép az egy olyan ketyere, amivel azt se tudja, hogy mit kell csinálni? Hát nem. Nem is kíváncsi? -e? Hát nem. Azt hozzák a laptopot a gyerekek is. Gyere, mama segítség, mondom. Hát mama nem tudsz arra segíteni, semmit. És kicsik már ne értik, de hát én nem És a van. kicsik, amikor akarják önt tanítani, akkor nem hagyja, vagy nem akarják tanítani? Hát nem akarnak tanítani, hát ő elvan magának, vannak. Mi meg, meg mikor az jönnek, akkor sütünk, főzünk. Bok. Milyen gépek vannak otthon? A gondolom, van otthon boiler, van otthon valami kemence, vagy van valami gáztűzhely, van televízió, rádió. Mi a legbonyolultabb gép, amit tud kezelni? Hát, csak, hát minden tudok kezelni, amit hol van. De mondja egy bonyolult gépet otthon, a Turmix gépnél bonyolultabbat, amit ön tud kezelni. Tud autót vezetni, de hát nem valószínű nem tud autót vezetni, nincs is autójuk. Nincs is autónk, nem tudok én vezetni. Traktor tud vezetni? Ó, <gül> de hogy. <gül> Fűrészt tud használni? Nem. Mi... Dolgal, nem is mi a legbonyolultabb gép, amihez ért? Hát. nem tudom? Miben volt ön a legtehetségesebb az minden. életben? Minden megszoktam már, úgyhogy... Jó, a számítógépet nem, az még egy nagyon fontos hát, dolog. Előbb-utóbb csak megtanulja. Azt árulja el nekem, hogy miben mutatott ön a legnagyobb tehetséget, amikor fiatal volt? Hát én mindig csak a munkába. Akárhol dolgoztam, minden csak. Jó, de ha lehetőségei végtelenek lettek volna, amivel egyébként meglehetősen kevesen rendelkeznek, akkor mi lett volna önből? Hát így már, most, nem tudom. Valószínűleg igaza van. De gyerekkorában valószínűleg nem postás akart lenni, vagy igen? Hát nem. Még felnőtt koromba sem. <gül> nagyon utálta? Hát nagyon. Csak mivel varadába dolgoztam és megszűnt, elmentem munkareik kövéről, azt hívtak a postára, és úgy kerültem oda. Jaha, mert hogy előtte mit csinált? Varodába dolgoztam. Azt kevésbé utálta Hát az ott jó volt. De az, a, az, az, az valamiért tönkrement, vagy abba maradt, vagy mi történt? Igen, tönkrement, mint minden. Igen, abba maradt. <gül> minden tönkrement? <gül> hát itt a környéken legalábbis. Nagyon átalakult ott a világ. Tessék. Nagyon átalakult ott a világ? Hát nagyon ahhoz képest. Nagyon. Munkanélküliség van. Nekem barátaim laktak ott azon a környéken, hát valószínűleg Szabolcs amiről ön beszélnek. Hát az jár a fejemben, ugye, hogy állandó a honvédségnél, meg egyetemen, meg talán gimnáziumban is az ember, ugye oda vitték almát szedni. Igen. Szabolcs és az alma az így az ember fejében összetartozott. Igen, hát nagy almás volt, itt mezőgazdaság volt. Meg Hát igen, állami gazdaság, igen. Alma sincs? Vagy nem annyi, mint volt? Kevesebb a mafavon? Már szerintem ez <gül> Szóval azt történt, hogy volt ez a nő, aki egyébként szeretett volna eljönni erre a stadionlátogatásra, és küldött nekem egy elektronikus levelet, amiben azt írta, hogy ő nagyon szívesen eljött volna. Én meg elmondtam neki, hogy hát nem nagyon értem, hogy miről beszél, hiszen Megvolt a létszám, tartalékokat nem hívtam, így aztán nem állt módonban őt tájékoztatni korábban arról, hogy eljöhetne, mert volt, aki jelezte, hogy eljön, de nem jött el, és mindezt annak örvén meséltem el, hogy többeket letoltam, akik megígérték, hogy eljönnek, de elfelejtették kimenteni magukat, köztük egy férfi, aki összetévesztette a dátumot, ráadásul nagyon kikapott a fiától, akit kivett az iskolából is, mert a gyermek akarta nézni ezt a stadion, de összetévesztette a szerdát a csütörtökkel, tehát a ma Törtöket a tegnapba, és őt akartam szégyen tenni, de őt sem raktam szégyen falra, amikor kiderült a gyerek története, de aztán őt viszont a szégyen farra raktam, aki képes volt letolni engem amiatt, hogy nem hívtam el egy olyan kirándulásra, ahova egyébként betelt a létszám. Hát ez volt a történet, amit itt több részletben elmeséltem ennek. Ez nagyon kihozott a sodromból. Önt mi, vagy ki hozta ki legutoljára nagyon a sodrából? Hát... Ne mondja már nekem azt, hogy magát nem lehet kihozni a sodrából, mert akkor arra megtaníthatna. <gül> hát kihoz engemet is, de hát most ilyen nyugis, nyugdíjas napok vannak, hát úgy nem bánt senkit, a szomszédokkal jobban vagyok. A e... semmi idegesítő szokása nincs? Hát nem igazán. Nem, nem igazán jellemző rám. Nem örre a férjére? Férjemnek rossz szokása? Hát amivel idegesíti önt. Nincsenek is elég nyugodt természetű. Nem piszkálja az orrát, ami önt idegesíti. <gül> Nem piszkálja. Hát. Nézd, akkor lehet, hogy cserélnünk, kéne. Én még sose voltam nyugdíjas postásnő. Hát. Ha egy kívánságát teljesíthetném, az nagy valószínűséggel a veseével lenne összefüggésben, bár ugye a biciklizésről már volt szó. Hát. Igen. Lehetetlen, hogy meggyógyuljon? Hát lehetetlen, csak karba kell tartani nagyon. Akkor én kívánom önnek azt, hogy ezt a két vesét megvan mind a kettő? Igen. Itt, így, hogy bajuk lett, mind a kettőnek baja lett? Mind a kettőnek. De elnevezte őket, vagy nem nevezte el őket? Csak úgy eszebe jutott. Tehát, hogy valakinek van valami beteg alkatrésze, akkor fogja magát is elnevezi őket. Jucsikának, meg Jancsikának. De ő nem adott a veséjnek semmilyen becenevet. Nem adtam mert haragszok rá rájok. Tehát ha meggyógyulnának, akkor lehet, hogy kapnának nevet? Hát akkor lehet. Jó, hát én kívánom ennek a két vesének egyrészt, hogy ne rakoncátlankodjanak nagyobb mértékben, mint most. eve be kell feküdni időnként kórházba, vagy hogyha jól viselkedik, akkor lehet otthon létezni? Hát, lehet, igen. De ha nem jól viselkedik, akkor esetleg dia dialíziste is ráállíthatnak. Jó, hát én kívánom önnek, hogy ne kelljen dialízisre mennie és éjjel 120 évig boldogan a féljével, akinek semmilyen idegesítő szokása nincs. É, köszönöm szépen. És jól viselkedtem, ugye, semmit nem akartam önnek eladni, tehát végül is akkor a bizalmás sikerült ilyen mértékben megnyernem. Nem, de igen. Mondanám, hogy nézzen utánam a számítógép, nem, de egyrészt nincs jelentősége, másrészt meg nincs számítógépe. Fiala János voltam, viszont hallásról. Viszont hallásra.